A garimoso saúdo dende con barro. Tivemos esta semana o alcalde de Pontevedra, Fernández Lórez, na sede do Banco Mundial en Washington, onde expuxo diante de especialistas e representantes de diversos países as claves da transformación urbana da cidade. Lores fixo unha exposición da situación da capital a finais dos 90 co tráfico invadindo o espazo público e foi enumerando as medidas que se implantaron para recuperar a cidade para as persoas. Os participantes no encontro valoraron sobre todo o feito de que non houbera fallecidos no casco urbano dende o 2011 a causa do tráfico. Con esta participación, o modelo urbano de Pontevedra volve a ser un referente internacional en materia de movilidade sostible, seguridade vial e recuperación do espazo público, recolhendo galardóns en Nova York, Hong Kong, en China, en Corea do Sur, Costa Rica, Lisboa, etc. Pasamos a outra cousa. Tivo moita repercusión na prensa daqui a morte o pasado xoves en Lisboa, a súa cidade de toda a vida, do escritor Antonio Lobo Antunes, un dos máis grandes escritores da literatura contemporánea en portugués. Nacera no 1942 no barrio Lisboeta de Benfica. E deixou un legado de máis de 40 libros, ata que a doenza foi pouco a pouco apartando da memoria e da escritura. A súa última novela publicada en portugués foi en 2022, O tamaño do mundo. De Lobo Antunes, psiquiatra de profesión, dice que tiña unha combinación perfecta para adentrarse nos tormentos humanos, a experiencia da clínica e o don da palabra que lle permitían construir pezas de orfebrería psicolóxica e literaria. Figurou moitas veces nas quinielas para recibir o Nobel de Literatura, pero a Academia Sueca non se lembrou das letras en portugués máis que con José Saramago, esquecendo tamén o brasileiro Jorge Amado, a Clarice Lispector ou a Agustina B. Sanluís. Louantunes foi obrigado como moitos portugueses a loitar en África nas antigas colonias, onde serviu como médico militar entre 1971 e 1973 feito que aparece reflectido en novelas como Os Cus de Xudas publicada pouco despois do triunfo da revolución como En Cartas da Guerra unha antoloxía coas misivas que enviou dende Angola a súa primeira muller Escribía dende rapaz, pero só comezou a publicar tra la caída da dictadura, despois do golpe de estado dos capitanes de abril. A súa obra foi distinguida con numerosos premios e traducido a numerosas linguas. Non falaba moi ben de Saramago, tanto no literario como no político. Afirmaba que o compromiso do autor de Memorial do Convento contra a dictadura se desenvolvera sen correr demasiados riscos. Adoitaba decir que o seu país era unha patria habitada por Mozart, Chejo, Tolstoy, Velázquez e Unamuno, creadores que lle deron a ledicia e beleza necesarias para soportar a vida. Segundo a xornalista e profesora Adriana Villegas, máis aladas diferenzas políticas a distancia entre Saramago e Lobo Antunes en materia literaria é abismal. Os libros de Saramago adoitan conectar co lector dende o comezo, con tramas comprensibles e un ritmo que obriga a avanzar. Son libros con millóns de lectores en todo o mundo. Lobo Antunes é o contrario. Os seus libros son difíciles, lentos, con moito fluxo de conciencia e con estruturas complexas. O paso da páxina invita a deterse e a pensar que é isto que acabo de ler. Entendín é necesario reler, son libros para un público máis reducido, de gran densidade e beleza lingüística, ainda que esa beleza para un lector que non coñeza o portugués depende en boa medida dun magnífico traductor. Nunha ocasión afirmou, sei que algúns cataláns queren a independencia, ainda que eu non tiven nunca sentimentos nacionalistas porque se pagan moi caros, Os cataláns gostanme moito, son moi parecidos aos portugueses e o seu idioma lese sen dificultade. De feito, non consigo descubrir moitas diferenzas entre a xente da península. Somos a mesma cousa, temos a mesma maneira de reaccionar, ainda que se come mellor en Cataluña que en Portugal. É unha magua que non se o mesmo país todos os ibéricos. Imos a outro tema, A segundo se confirmou o pasado luns na presentación oficial do seu percorrido, oficial do seu percorrido celebrada no auditorio municipal de Ribeira, a cuarta edición da Volta Feminina, carreira ciclista por etapas que cada ano vai gañando en presenza, lonxitude e importancia no calendario internacional, partirá este 2026 dende Marín. O percorrido É propicio para as escaladoras e constará de sete etapas marcadas pola media montaña e dúas finais en alto con pendentes pronunciadas les praeres e o anglirú con rampas por riba do 20% de desnivel e Galicia será a protagonista desta volta feminina no 2026 acollendo no seu territorio 4 das sete xornadas da competición O domingo, día 3 de maio, a primeira Marín Salvaterra con 113 km un perfil rompepernas. A segunda etapa será Lobios San Cibrao de Viñas 109. A terceira padrón a Coruña, 121 km, e a cuarta Monforte de Lemos antes de Ulla, 115 km. Despois o pelotón dirixirase a Castela León coa etapa León-Astorga, 119 km, sen grandes dificultades orográficas, e en Asturias Gijón-Les Praeres con 106 km, xa con rampas moi duras, e viana angliru 132 km cungas das timas máis espectaculares do ciclismo mundial. Hemos outro asunto. Alejandro de la Sota é un dos arquitectos máis importantes da España do século XX. Naceu en Pontevedra no 1913 e finou en Madrid no 1996. Pois ben, unha nova obra deste arquitecto pontevedrés vai ser declarada ben de interese cultural. O Ministerio de Cultura inicia o trámite para declarar monumento os talleres aeronáuticos de Barajas, diseñados entre 1957 e 1958. A instalación está situada en terreos do aeroporto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, no termo municipal de Madrid, e consta de dúas edificacións. A nave era onde antigamente se reparaban os avións e o seu deseño non só implicou a de las Otas, senón tamén os inxeñeiros Eusebio Rojas Marcos e Enrique de Guzmán. Un dos elementos máis car característicos do complexo é a estrutura exterior metálica. As fachadas estaban compostas de ladrillo visto e acabado en branco E as carpinteirías tanto portas como ventás eran metálicas. A Dirección General de Patrimonio Cultural considera que esta obra é un exemplo excepcional do patrimonio industrial de España. O organismo estatal sinala que este feito fai indispensable a súa conservación e a súa posta en valor. Na nave auxiliar dedicada ao banco de provas de motores Eh, hai que resaltar a súa iluminación natural grazas a uns lucernarios formados por bloques de vidros. Segundo Sinala o expediente, eh, destaca desta estancia os respiradeiros que se colocan pola parte norte da estancia, resoltos de modo que lembran a de un avión. Tras o seu uso como taller, o edificio funcionou como almacén antes do cese de actividades. Na actualidade, atópase nun delicado estado de conservación. A súa declaración como ben de interese cultural obrigará a manter a edificación de cara ao futuro, proibindo calquera intervención que apoida danar ou alterar. Os, os talleres aeronáuticos de Barajas será o teléfono terceiro ben de interese cultural do arquiteto Pontevedrés na capital de España. Os outros dous xa aprobados a través da Comunidade de Madrid son o xinácio do Colegio Maravillas e a antiga fábrica de Clesa ubicados nos distritos de Chamartín e Fuencarral respectivamente. A protección da vella central leiteira foi, ademais, unha conquista social, xa que os veciños lograron evitar a derruba deste complexo industrial pechado en 2011 o ser declarado ben de interese cultural. tamén deixou pegada na cidade que o viu nacer, aquí en Pontevedra, seu é o É o pabillón de deportes o municipal de deportes que no 2016 recuperou a coberta original que de la xota deseñou en 1964 para esta instalación deportiva tamén está detrás do deseño do bloque de vivendas da rúa que leva o seu nome, arquitecto de la Sota, e da ampliación da Misión Biolóxica de Galicia, un inmóvel situado en Salcedo que está dedicado á investigación para a mellora xenética de cultivos. Aínda que o edificio se construíu no século 18, a súa parte máis moderna, de 1970, onde se ubican os, tamén os laboratorios e obra do Pontevedrés. O pasado mércoles no Salón do Libro fixo ses a presentación do libro-disco Nadando na incerteza e imo rematar cun tema dese disco. O primeiro que, como ela indica, é a primeira canción que escribín para este disco a primeira que sabía que tiña que formar parte del precisamente por estar xestada na néboa, desde esa sensación de abandonar o repouso, de significarse flotando en ningures, de rebelarse viaxando cara a un lugar alleo, desde a impresión de non estar afincada senón en un movimento, vivindo a fin do que tiñamos coñecido mentre a historia nos empurraba agresivamente a naufragar noutra era. Esa noción de desublicación Acompañoume nos últimos anos E aínda que xa máis modestamente Segue a acompañarme E con esto despídome Que teñan unha boa fin de semana Moita saúde e que cante o Merlo É unha proeza calma Nadando na incerteza É unha proeza calma Vivir en convulsión Residir no entretanto Nadando na incerteza É unha proeza o canto Nadando na incerteza É unha proeza o canto Pero non teñas medo amor soprenante Contando a indefensión en esta roda insensata Contando a indefensión en esta roda insensata Mellor optimitar que a eterno Contando a indefensión Mellor asumir o inverno Contando a indefensión Me lloras un miro inverno Pero non teñas medo amor A ser instante Pero non teñas medo amor A ser instante Que a vida un absurdo en os, Un sopro Que a vida un absurdo en os, Un sopro que o sentido tarda o final da función e aí tá que o sentido tarda como caio ninguén caio de máis arriba o final da función amor de ninguén a esquiva o final da función amor de ninguén a esquiva pero non teñas med amor